Bueno, bat, txirrindularitzaz ere aritu behar gara. Janpege, hostegunean haipatu genuen aurtengo bidazoako itzulia ba, bertan bera. E, geratuko dela eta horretarako telefonoaren beste aldean antxon mendia bidazoa itzuliko zuzendaria dugun. Ba, egunon antxon, zer moduz? Egunon, emetxe, hondo, hondo. <laughs> bueno, e, esan dakoa. Aurreko hastean albistea gainetik aipatu genuen ostegunean baina azaldu. E, nola tangelditu da bertan bera aurtengo bidazoa itzulia? Bueno, guretzatpen handi bat izan da, baina, bueno, azkenean ikusi batko ditetek egin piskate gungo egoela noa dauen, eta oi aztertuz, e, zomeni garria ugi okera genituen, ugi, e, azteratzea edo naturo ortea berri antolatzea, eta erak egen un naturo ortean berri huri antolatzea. Egoela, egun egoela atik, Nai. atik e, aurratuntugu eta gustik bete mm. alde horretatik aipatu behar da alde batetik Nafarroko kontuak, eh? Nafarroko errepideak erabiltzen dituzuela eta gero beste alde batetik ere Arataursi dena prestatu da zedutela, diseinua, e, ibilbideak, eh, hautatuak, e, Kanada hartalde bat, Suizar hartalde bat, Itali hartalde hori profesional eta e, ja pasatu dela, dena prestaturik, baina azkenean ziurtasunaren aldetik, ba, lehentasuna, eh? Bai, e, bakizu endaian hausten garela eta batean, eta bolo, gaur egun ezin da olako gauzak egin eta bezala e, nafarroa itxirea itxire perimetrala dago, eta honetan nahiko haratzuak, eta dut bertan bera horregatik, ez pixka bat. Bueno, e, gainera, imaginatzen dut pena, aurrek urten ere agurtu zen utelako gero arte esanez, baina aurten ere ez da egongo gero arterik. E, 2000 eta 2000 arte itxaron barko dugu behintzat. Bai, bai, bai, bai, gogoa baitu eperri eh, dure martxan gotzeko Baina, bueno, nahi dugu ego, egunko egoera hau pasatzea. COVID pasat ondoren, zati, suposatzen du, dan llegi, langa llegi da Guretzat, eta lau eluneko bat, antolatzea, pua, askoz zaila oa Eta du Bueno, aipatzeko da eskualdeko erreferentzia puntxan puntxan dela Betidanik, mm -hmm. ebida eh? soaitzulia, ez da gaurkoa ere hankion mendia zuzendari deri teknikoa, historikoa da. Beti, hortxe bertan ezagotu duguna. Baina, eh, aipatu behar da ere, telebista izan bagenu, hastena eh, ez ni musia bezala, eh? banu, hori <laughs> banu, eta... Baina, telebista bagenu, burbula bat sortzen aldela, beste itzulitan ikusi dugun bezala. baino bidasoa itzuliko kontuan, hori ez da, ez da egiten al. Bueno, eh, gurei gehiago zen... Eh. Azkeneko guna telebistan ja, egitea, ezpermin didez. Gertatzen dana da, e, eta beste hiru iruetapak zer. Eta horrekuntoletik, bueno. e, su, suposatzen du, egunak e, botatzea ezagara, zore. Beno, ba, lau egun, bueno. e, kantitate oso handia da. Eta horrekin ezkin, ezkin genuen sartu. Antxon, e, bueno, argi geratu utzi behar duguna da, e, bueno, laesterketa, Ezago ez la riskuan, es de la ikusten naiz eta bi urtetan e, bertan bera geratu, bueno, ba ba baliabideak dituzuela jar, e, jarraitzeko. Dai, dai, dai. Guztiak, e, bai, bai, bai, eta sponsor Rusia ke bai estatu digute, o sea, hori gabe. Bakarik lana sibarkodoo, caña, supusete de caña ja, ya sibarkodela, ya ja, la toda ultada eta bueno, Horrekia pizket postatzen, <coughs> eta esponsor guana, esponsor privatu gehienez, eh? oielienz, atik, kare da, lasterketa guztik askotan, eh? privatuak jetsi dira, o sea, logiko denez, espalago pulizidari, ez dago telegiztari, pues, ez eh, zite laguntzen. Gauza bat, Antion, eta geure intzulei ba, oroita, oroita ziberdi dugu, eh? afera, afera ba, ez da gaurkua, baino beti beti aipatzen dena. Bidasoa itzulia izan da, azkeneko garaileak, gara arremelo urban izan zen, eta ja profesionaletan dago, baina e, izan da, eta Nafarroako itzuliakin ere batera, izan da, ba un chirrintularientzat ba, leku dirdirtsu bat, eh, mirari bat, ba, ja e, hor profesionalteko e, pelotoian eta tropelean bertan bertan egoteko. Hori alde batete. Eta gero beste gausarenik aurka aipatu azkeneko urte hauetan ba, eskualdeko erreferentzi bat izan sant Endaiako herriko etxea sartu zela, ja gero asfaltidanik eta gero beti danik Hondarribikoa eta Irungoa, eh? Bai, bai, bai, bai. Koncertzio bila suoa zengodi, ordez. Bai, bai. No, izan da pizka referentzia, eh? Bueno, nahi zeta referentzia Espaini naiko nahi zan, zaki, bueno, beti ezka era pila ditu, Espainia gozotik, mm. ez? etaldeak, etaldeak, bueno, hortaz, bai, referentzia izan gara inafarroare, eta alten inafarroare itzuli ere betan gelditua ere, bai, Nai, ez, bai, etan, bai. Gero beste gauza bat hamentzeko jaten ere aldetik egora e, e, ipatzikoa ba, bidasoa itzulia ere Eh, aurten, aurten goz, duen Kanadi pre dulariak selekzioaregen eta Suizarrak ere bai, italiako taldea profesionaleko tropolean sartu dut lako, ezta? Bai, bai, eta Monaco, Monaco ere bai eh, nahi zuen historien, azaldu binokurok eh, dituzun eta binokurok bize me ditu Monako selekzioan eta azkenean ez zin izan da pena bat, baina horrela da horrela da lada, bai. guken xe guztasuna batu nahi baltzu, eta... E, erabakia kastu behar diatzen. Kasuntan, bos, erabakia ez da onaitzan, baina, bueno, guretza suposatzen dut, e, komeni garri da. goda. Bueno, bidasoko itzulia ez, baina behintzat, Euskal Herriko itzuliko ba, etapa bat, ba, bueno, eskualdetik e, igaroko da, ondarri bukatuko da, erlaitz eta eta bueno, eta belekomendatak ikoko itu, bein, beraz behintzat, ba, eskualdeko txirrindulari eta txirrindulari zalentzat zaz, ba daukagu zer ikusi? Bai, bai, bai. Naiz eta naiz eta televiztazio ikusi, baina bueno, bai, bai. Porque acabo de men del vuelte ni lunes. Shirika o Anjon, Anjon eta ba onartuko dit ala dago sizere. Zuagizu Xavier Erlaitzeko diseinatzailea Antxo Mendia izan zela. Nan eginen, nan Eta entzule askoke uste dut ez ez, baina beste batzuk askok ere bai. Horritzen zara, ez da? Aski beldurtuagiren baina horrelako 20etek 1920 eta 18 eta 17 eta erlaitzeko mendate hori, ba alda pa. Hon no, la aski laburra da, eh. Baino hortik Antxo Mendia izan zen bidaso itzulia, Euskal Herriko itzuliare bai eta ba jaigero jaiskibeletik e, iritsi ta hondarbira iritsi ta bueno hau eh, tatu ez da lehen aldiz eh, baina espaldi da nik hori bai, bai, bai, bai reizekomendatea bai eta loraz, reizekomendatea ni beti ezaten ur eh, eh, eskadariko estudian ez teo jenistra bigarren maillakoa <gülüyor> baiarra maillakoa ez de primera motxagalat <gülüyor> <nis>? bai, bai bai, bai, eta bai, bai, e, bai, bai, bai Gora, urte pila bat mendiko zerindekin engeldu kontrolatu zia oain eresha wala baina leme zituen. denen perzentajazio itzun bai Bueno anchón ba, mi esker gurean izatagatik eta ba bueno, e, itzulia bertan bera geratzearen ba ba nondik norako gustiak azaltzagatik plazera izan da eta eskerrik asko guren gonbita jasotzagatik eta ea beste batean itze egiten dugun elkarrekin Vale ba eskatik asko zoi.